Jabur 135 dari ayat 1 sampai 21 Pujilah Tuhan, pujilah nama Tuhan, pujilah dia hai kamu hamba-hamba Tuhan Kamu yang berdiri di rumah Tuhan, di balai-balai rumah Allah Tuhan kita Pujilah Tuhan kerana kebaikannya Nyanyikan pujian untuk namanya kerana sungguh menyenangkan kerana Tuhan telah memilih Yakub untuk dirinya, Israel untuk kesayangannya yang istimewa. Kerana aku tahu bahwa Tuhan Maha Besar dan Tuhan kita di atas semua Tuhan. Apa saja yang Tuhan berkenan dilakukannya di surga dan di bumi, di lautan dan di semua tempat yang dalam. Dia membuat uap naik dari semua pelosok bumi. Dia menghantar kilat bersama hujan. Dia mengeluarkan angin daripada perbandaharannya. Dia memusnahkan anak sulung Mesir, baik manusia maupun binatang. Dia menghantar alamat dan kejaipan ke kelanggan muhai Mesir ke atas Firaun dan semua hambanya. Dia mengalahkan banyak bangsa dan membunuh raja-raja perkasa. Sihon Raja Bangsa Ammuri Og oh, Raja Basan dan semua kerajaan di Kanaan Lalu memberikan tanah mereka sebagai warisan-warisan kepada umatnya Israel Namamu ya Tuhan kekal selama-lamanya Kemasuranmu ya Tuhan turun-temurun zaman berzaman. Karena Tuhan akan menghakimi umatnya Dan dia akan berbelas kasih ke atas hamba-hambanya Berhala bangsa-bangsa Diperbuat daripada perak dan emas hasil pertukangan tangan manusia Ia ada mulut tetapi tidak berkata-kata Ada mata tetapi tidak melihat Ia ada telinga tetapi tidak mendengar Dan tiada nafas di mulutnya Orang yang membuatnya serupalah dengannya Demikianlah juga setiap orang yang menyandarkan kepercayaan kepadanya Pujilah Tuhan hai kaum Israel Pujilah Tuhan, Hai kaum Harun. Pujilah Tuhan, Hai kaum Lewi. Kamu yang takut akan Tuhan. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan dari Sion yang tinggal di Batul Mekedis. Pujilah Tuhan.